אסתר, פרק ג' אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן עמדתה האגגי, וינשאהו, ויסם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה.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 ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנע להמן בן המדתה האגגי, צורר היהודים. ויומר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדר פני המלך ואל הפחות, אשר על מדינה ומדינה.